Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Цонко Цонев Кметовски истории – световните рок-легенди в България Цонко Цонев е кмет на град Каварна от 2003 до 2015 и избран за мъж на България за 2005 фен на рок-музиката и инициатор на ежегодния фестивал – Каварна Рокфест. Градоначалникът, който прочо каварна като столицата на рока. По негова покана България посещават над 100 световно известни групи и музикални изпълнители. В тази увлекателна книга са описани много истории, случили се извън сцената с едни от най-великите рок-музиканти, идвали в каварна. Ще видите в непозната светлина звезди като Рони Джеймс Дио, Глен Хюс, Алис Купър, Николай Расторгуев и много други. Цонко е от този тип хора, които би искал да срещнеш на пътя, ако ти се развали колата, някой, който наистина би ти помогнал. Джои и Димаио. Пожелавам на всеки български град да има по един сонко. Джон Уолтън. Причината да идвам в България е моят брат металният кмет Цонко Цона в Гленфюз. Посвещавам книгата на Димитър Генчев приятел, журналист и рукаджия. От автора «Любовта към рока» придобих от баща ми Здравко, който освен учител е и музикант. По времето, в което се предполага, че наред с си трябва да се радвам и подскачам на «Зейченцето бяло», аз вече бях култивиран с «Ди Пърпъл», Led Цепелин» и «Пинк Флойд». Имам спомени дори от периода на Аси, Ди Си. Пораствах, а заедно с мен растеше и любовта ми към рок н -дрола. Всичко започна през 2003 когато, току-що избран за кмет, организирах новогодишен концерт на Открито. До тогава и с площадите нямаше такива неща. Първото шоу в Каварна направиха фудуене бузбенд и камен кацата. Лека полека колелото се завъртя, за да стигнем до юли 2005 и концерта на «Ди Purple, с 80 000 на публика на стадион «Калиакра» и до днес не ненадминат по посещение за района на северо-источна България. С които подвляваха, «Кембълът» навсякъде в книгата името на Кембълът е съпален член, защото той държаше да се изписва точно така. Бел, ред, вече не между живите, Стефан Миланов журналист от тогавашния «Нощен труд» и още приятели, бяхме седнали около една маса и се радвахме на неописуемата еуфория. Загледан в пастротата на множеството от хиляди фенове с фланелки на групата, осенен от страхотно хрумване, Стефан се обърна към мен, не само, че си Кмет, а обичаш Метъл. Няма какво да го мислим. Ти си Кметала, в този момент се роди Кметъл Стефан Боизмисли, а кембълът на мига оцени остроумието в това прозвище и го популяризира. Истината е, че Кметала се появи след огромно недоверие, много борба, но и много рокен-рол. Преди да получа готиния си Приякор, в Каварна вече бяха идвали гио и още много други световни имена. Никой не вярваше, че мога да го постигна. Но успях. И то така, че днес всеки рок музикант и всеки фен на тази музика знае къде е Каварна. Дио, аз живея заради феновете си. Затова ги пуснете да си поговорим очи в очи. Това са думи на големия Рони Джеймс Дио, произнесени в Каварна. И може би тези изречения го характеризират най-добре. При едно от трите си посещения тук той ми каза, че когато съдбата е решила нещо да се случи, то непременно ще се случи. Така и стана. През 2005 дил беше в Атина и се оказа, че има възможност да дойде и в нашия град. Без изобщо да се замислям, говори с организаторите и незабавно решихме да действаме. Къде с песимистични реплики и иронични коментари? Къде с откровена подигравка? Първоначално никой не повярва на новината за предстоящия концерт. Тогава още го нямаше рок такъв, какъвто го виждахте в следващите години. Бяха идвали само, Назарет, Саксън, както и с Джон Уолтън. Дио вече беше забил в София, но звезда от подобна величина не беше стъпвала тук. Никога няма да забравя прекрасния юлски ден, в който Рони кацна за първи път на летище, Варна, заедно с групата и съпругата си Уенди. Настанихме ги в Златни пясъци, а после Дио даде през конференция в Старата сграда на Общината, в края на града. Още тогава ми направи впечатление колко открит и добронамерен човек е той. В продължение на две часа Търпеливо отговаряше на въпроси не само от медиите, но и на фенове, дошли да го видят и да си вземат автограф. Докато траеше през конференцията, времето се влоши и започнахме да се притесняваме дали концертът няма да пропадне. Опасенията ни се оправдаха и преди да стигнем до стадиона, вече валеше. Нищо обаче не може да помрачи това историческо събитие за Каварна, а и за цяла България. За мен този концерт ще остане може би най-знаковият от всички. Той започна под дъжда, но никой и не помисли да си тръгне. Дио се раздаде тотално на сцената. Чак в края на шоуто небето Мияса. По време на изпълнението на Хея на Анди Хело дъждът спря напълно и последните песни прозвучаха под блесналата дъга. Обеден съм? Че хилядите фенове на стадиона никога няма да забравят този концерт. След него имаше и още едно страхотно преживяване. Седнахме на вечеря в ресторант в край Мурето. Там беше и групата Саймон Райт, Биш барабанист и на Аси, Дисси, Свириуса, Уайтснейк и много други рок-великани, както и останалите от бандата на Рони. Имахме възможност да си говорим цяла вечер, но най-силно впечатление ми направи неговото поведение към феновете. Тогава в Каварна нямаше толкова много хотели и ресторанти и на хората на им беше особено трудно да разберат къде е той. Буквално окупираха заведението и започнаха да скандират Дио, Дио, Дио, при което неговият личен бодигът Скотт и охранители на организатора на концерта, отцепили периметъра, както си му е ред, не позволяваха и пиле да на наоколо. Дио видя всичко това и ми каза. Пуснете хората, готов съм да общувам, да им дам автографи и да се снимаме. И подчерта, няма как да е иначе, защото аз съм Рони Джеймс Ди, благодарение именно на тях. Аз съществувам точно заради тези хора, които пълнят залите и стадионите. Хайде, пуснете ги. След това отново на две часа даваше автографи, снимаше се с феновете и не остави нито един от тях да си тръгне разочарован. За мен тази среща имаше и друг аспект, защото съпругата на Рони Уэнди Дио се оказа общинска съветничка в Лос-Анджелис. Разговорът ни с нея беше безкрайно интересен и въпреки, че тук не му е мястото, ще кажа само, че общините Каварна и Лос-Анджелис негласно се побратимиха. Да се върнем на Дио. Лично за мен това беше много сериозен житейски урок, тъй като с си видях какво е да си едновременно и голям артист, и голям човек. Той нагледно показа уважението си към безкрайната любов на феновете. От тогава изтече доста време, присъствахме на десетки концерти, цели плеяди от музикални величия се приземиха на сцената в каварна, но единици бяха тези като Дио, които от сърце се поклониха на своята публика. Когато го изпращахме на летището, получих следващата голяма изненада подари ми една много странна тениска с неговия лик в красиво зелено, на черен фон, която Събирала слънчева светлина през деня, в вечерно време светеше. Пазя си я и до днес. Та така, това беше първата от ярките ми и незабравими срещи с Дио. Мина време и тогава в Каварна решихме, по повод влизането на България в Европейския съюз, да направим нов концерт с Дио и групата му, но този път на площада. Това беше в нощта на 31 декември 2006, а на другия ден вече щяхме да сме членове на ЕСА. Тогава Дио даде интервю за телевизия ММ, като интервюиращите бяха Малин Кръстев и Томчо Тукмачев. Ето и самото интервю, като този текст не е излизал никога досега. Не обичам пуканки, интервю, добре дошли в каварна и ето първият въпрос от нас. Защо решихте да посрещнете Нова година точно в каварна? На нас в групата много ни хареса миналото лято, когато бяхме в България. Обичаме всички хора, които слушат рок-музика. А тук е така и какво по-хубаво място за посрещане на новата година. Какво бихте казали на вашите приятели в чужбина и какво те би трябвало да знаят за българите? Първо, прекървам тук много добре. И второ в България има страшно много хора, които харесват нашата музика. От кой известен българин за последно взехте автограф? От Цонко Цонев. Разбрахме и че обичате да играете хоро. Обичате ли хорото? Да, а и много добре се чувствах. Хорото е част от България. Когато игра хоро, усетих част от традициите на вашата страна. Това ме накара да се почувствам като част от вас. И понеже ние винаги задаваме и интелектуален въпрос, да ви питаме и вас как вървеше царевицата тази година в САЩ. Не обичам пуканки. Какво бихте пожелали на България? Поздравявам всички българи за влизането им в Европейския съюз. Надявам се, че ще заживеете по-добре много по-щастливи и още по-свободни. Когато се свързахме с агентите му и го поканихме за втори път, Дил се съгласи веднага. Каза, че ще му е много интересно, особено когато разбра повода, по който го каним, а именно влизането ни в есе. Той никога преди това не беше пял навръх нова година. Даже се съгласи да направим специален сетист с избрани парчета. Обхванало и гости, и музиканти, и каварненци, Празничното настроение стопляше студения въздух. Чухме се с камен Воденичаров и този концерт беше излъчен наживо по тогавашната телевизия ММА, с огромната помощ на Андрей Слабаков, режисьор на директното предаване. Водещи бяха Кембълът и тончуток Тукмакчиев. Подгряваха, Ахат, участва и Малин Кръстев. Ето как се случи всичко. Предния ден... 30 декември, нашата община имаше новогодишно събиране във Варненския ресторант, «Хоризонт», на което бяхме поканили, Underground и бряма. Сами може да се досетите, че цялата общинска администрация се виеше в кръшни хорца. Бяхме запазили места за Дио и групата му, но въобще не се и надявахме да дойдат. В един прекрасен момент обаче вратата се отвори и влезе Рони с цялата си банда. Всички замръзнаха, защото това си беше шок. Посрещнахме ги, а Ибрама беше във вихара си. В един момент той започна да свири право хоро. На му стана интересно, скочи и се хвана да играе. Оказа се, че бързо схваща и светкавично се научи. Групата му също не издържа и всички тези световни звезди се хванаха на хорото. Беше уникална гледка нашите общински служители, издокарани който както могъл, и тези музиканти с косиите до кръста, се хванаха на едно и също хоро. Да, това е истината мегазвездата Дио игра хоро в България. На другия ден, 31 декември, беше страшен студ, но нас вече нищо не можеше да ни спре. Имахме идея блоковете в каварна да ги изрисуваме с ликовете на световни рок-звезди, а портретът на Дио беше първи. Открихме го заедно с него. Но имаше и друго. Тогава медиците ни в Либия бяха още в затвора и се включихме в инициативата, не сте сами. Дио си служи публично и пред всички медии българския триколюр и облече тениска с надпис Освободете ги». Пак с този триколюр той излезе и на концерта, на който пя наистина незабравимо. И мисля, че това е и последната му изява, предавана наживо. А накрая смени припева на Лонклиф рок Еанди, и Анди Ролуси Лонклиф България, което вече беше кулминацията на всичко. И с това Дио служи край на този наистина разбиващ концерт, който вече е в историята и ще се помни дълго. Много, много дълго. Когато купонът свърши с звезди от Ахат, седнахме да се поздравим за новата година, а те двамата с Дио направиха добър контакт. Вече знаехме, че следващата година Рони тръгва на турне с проекта Heaven and Hell, с Тони Айоми и Гизър Бътлър, и веднага ги поканихме да дойдат и в Каварна. Разстояние между нас вече нямаше. Нали вече Каварна и Лос-Анджелис бяха побратимени общини? Тогава Дио дойде за трети път в Каварна, с Heaven and Hell, и за пореден път се получи уникално шоу. Въпреки дъжда, отново присъствахме на незабравим концерт. И пак показа класата. Рони беше с вкус. Когато идваше в каварна, винаги искаше калкън и червено вино. Беше си разбирач, наш човек. И пак ще каже Дио беше много достъпен, приятелски настроен, но и много любопитен. Както си говорехме, той изведнъж ме попита, какво беше онова животно, на нова година. Аз му обясних, че това беше вол, който приготвяха специално поканени сръбски готвачи от град Зайчар, и че се пече цели 12 часа насред площада, с много бясък подвъртящия се на шиша вол. Тогава Дио сподели, че докато Пел и гледал как пред очите му се върти това грамотно барбекю, придобил свирепа петит още по време на концерта. Да, такъв беше, гледаше един усмихнат и човек и няма как да очакваш, че като излезе на сцената, ще изригне точно такъв глас. След време Саймън Райт, с когото се сприятелихме в следващите години, ми разказа много интересни неща. Както вече казах, той беше барабанист и на АСИ, ДИСИ, в три от ключовите им албуми. Поважното е, че е бил заедно с Дио до края му. Саймън беше в каварна на няколко пъти с неговите групи и заедно открихме паметника на Рони. Тогава бяха двамата с Стив Минарди, много боен пич канадски хокеист с изкуствени зъби и ако се налага, ще ви разкажа защо. Иначе Стив беше турменеджер на Дио. С откриването на паметника на Дио Каварна наистина стана рок столица. Тук бяха всички световни агенции от Reuters до Синхуа. Те обаче не знаят, че после ходихме и на матч с Стив и Саймън. Тогава Калиакра, Каварна, играеше в А. група и имаше матч с Черноморец, Бургас, чието треньор беше Краси Балаков. Той също дойде на откриването на паметника на Дио, но не се буташе пред камерите, за разлика от депутатите от региона, които нямат никаква заслуга за този монумент. Тогава мачът между Калиакра и Черноморец завърши едно, едно, но на трибуната бяха Саймън и Стив, облечени с фланелки на Калиакра. И сега да се върна към паметника. Нямаше замислени никакви официозни речи, сценарии и подобни щуроки всичко си стана нормално, но като казвам нормално, значи нормално. Имаше си ги майките с бебешките колички, имаше много цветя, имаше рокери, слънце. Просто беше красиво и знам, че това е най-малкото, което дължахме на този великан Рони Джеймс Дио. Кембълът. През есента на 2005 един човек ми звънна и се представи. Аз съм Кембълът. Водя нощно телевизионно предаване по БНТ. Искам да се видим и да си поговорим пред камерата. Става ли, този човек беше Емил Трифонов, кембълът, който сам изписваше името си с пълен член, с два удивителни и един въпросителен знат. Интересният му плякор се появил съвсем случайно, когато играе футбол с другите деца, и в него няма никаква скрита символика. По принцип никак не обичам да говоря, преди да съм си свършил работата. Все пак вече бях успял с организацията на концертите на Дио, Deep Purple, Scorpions и Назарет, и като пълен новак в медийните изяви реших, че не е лошо да гостувам в неговото предаване. Отидох на «Сан Стефано» и се получи много добро шоу. Също като мен, Кембълът се оказа голям фен на Дио и всъщност това ни сближи. После разбрах, че той е и много добър музикант, а и писател. Жилището му в София се намираше на метри от ресторант 3300, стола», където редовно се срещаше със съседите си и приятели-самишленици Христо Каучев и Виктор Песков. Там, в това тяхно си заведение, Кембълът представи и втората част на книгата си «Ледохът». През юли 2006 на летище, Варна, в 3 часа сутринта заедно с Кембълът очаквахме пристигането на Себастиан Бах и неговия менеджер, който преди това представляваше и грамотевиците от Кис. Себастиян това е страхотен глас, побран в почти двуметрово тяло на голям и напълно освободен симпатияга. Уморен от полета от Лос-Анджелис, той влезе във Випа. Ние с Кембълът също се поизнервихме от чакането и отворих два кена бира. Когато дойде, Себастиян се обърна към екипа на нова телевизия, а този път кое, очевидно визирайки мен. И те го осветиха. ами това е кметът. Той погледна умолително към мен и аз му подадох едната бира. Човекът я взе, отпияка глътка, върна си настроението и отсече, аз ще задавам въпросите, аз ще си отговарям. След като потресените оператори и фотографи заснеха как Себастиан Бах сам си задава въпроси и си отговаря, ние с Кембълът го поехме към каварна и към обичайното място ресторант на плажа. В 4.30 сутринта Кембълът реши, че трябва да го научи да произнесе, от 20 години чакам да свиря в каварна. Сухите тренировки по-български всъщност бяха полети с добро количество нашенско вино. Българският език определено му се удаваше, на третата бутилка проговори членоразделно, а на четвъртата с лекота изговаряше фразата, макар и с акцент. Към 6 часа вече прибрахме бившата звезда на Скит Роу в хотела. По време на концерта си Себастиан Бах измъкна лист и го сложи върху една от тонколоните. И за нарежда, от 20 години чакам да свиря в каварна. Въоръжен с камерата си и очаквайки непредвидимото, надявайки се на невъзможното, Кембълът го записа и го пусна в своето предаване. Това е уникален случай, в който български телевизионен водещ научава световна рок-звезда на такъв сложен текст и без изрично напомняне на молбата си, го чува от сцената. При това изречено с удоволствие и от сърце. И почти безпогрешно, Кембълът беше неотменна част от концерта на Себастиан Бах и освен, че го документира, успя да го превърне в незабравим спектакъл. Специален беше и моментът, в който наноскали акра, пред очите ни и моите и на Кембълът. Себастиан Бах се обади на своя колега и близък приятел Аксел Роуз вокалист на Guns N' Roses, и му сподели впечатленията си от нашия малък град в България. В прав текст му каза: Хубаво ще е да дойдеш тук и да направим нещо заедно. След това той и групата му се поразходиха още малко из красивите места на общината, а на следващия ден го изпратихме. Пак през 2006 Кембълът беше водещ на едно турне, в което участваха Батър, Сигнал, Стенли и много други звезди. Концертът в Несебър щеше да започне вечерта и отидох да се видим. Седнахме на приказка в един бар и тъй като очаквахме пристигането на Билли Айдъл в каварна, си пуснахме негови парчета. Не знам дали тази музика ми е повлияла по някакъв начин, но тогава ме и гениалната идея да ожени Мнаско от бътъра, момчетата от групата се мутаяха някъде изнесебър и теренът беше свободен за привеждане в действие на пъкления ни план. Почвата беше предварително подготвена, защото всички знаеха, че Наско ходи с Ивана много умно и красиво сръбвко момиче, певица, завършила българската консерватория. Леко се възползвах от роднинската връзка на Кембълът с БТР, поради изконната си любов към ракията, двамата с Кирил Бошков тогавашният китарист на БТР, бяха придобили славата на еднояйцни близнаци. Не само, че определих 25 август като дата за сватбата, но, резервирахме и един софийски ресторант за празненството. След което с кембълът запретнахме ръкави и хванахме телефоните да каним приятелите на Наско. Както се подразбира, Наско започна да ни звъни на пожар, а ние естествено ни лук яли, ни лук мирисали. Подлата ни идея лъсна и конспирацията беше разкрита. Жалко, защото си беше едно доста добре организирано събитие и ако се беше случило, щеше да ни обогати с още една сватба на наш приятел. Турнето приключи в град Бяла, Варненско. Събра се страшно много народ. Преди да обяви групите, Кембълът каза: Всичко хубаво на този свят има край. Самолуканката има два края. Затова с края на нашето турне ще започне нашият концерт. Оттам запомни Лъфа, който цитирам много често за двата края на локанката. Остралмен Инах от с типичната си ирония определяше сам себе си като социалист, утопист, топив чинията, докато не я обърше с последния зълъг хляб. Наистина имаше безкрайно чувство за хумор. Кембълът често идваше в каварна, но като че ли беше обсебен от местността Зеленка. В края на 2006 написа написа свири заедно с приятеля си Йошко Пърчето, искам на Зеленка, която си е изпи лично той. Прати ми записа и бях трогнат и по че е възпил това красиво място в нашия край. Не забрави момент от общите ни преживявания беше и 31 декември 2006 двамата с Кембълът самотайхме покрай огромен волна шиш в центъра на каварна и той даваше съвети дори на сръбските майстори на скарата, които го приготвяха. Пак по същия начин, преди време, в един софийски ресторант на Бул. Мадрид. Кемпълът обучаваше Underground да свият македонски песни. След това ги научи и на «Смокеон Феллатър». Беше непосредствен и чаровен. А underground го заобичаха и го приемаха за свой партньор, буквално за единайсетия член на групата. Не знам как е успял, но освен от лентата на Андрей Слабаков по случай влизането ни в Европейския съюз, Трупането на Хорце на нашия любим Дил е било запечатано и от камерата на Кембълът. А вечерта двамата дирижирахме Одата на Радостта, и той водеше концерта на Дил с много жари и настроение. Както винаги, беше направо неизчерпаем, така весело вървеше животът, когато сутринта на 17 март 2007 се обади неговият приятел Калоян и ми каза за трагедията. Кембълът се качил в кола, минал през един нощен бар, видял се с Лили Иванова. Катастрофата станала до хотел, близка, София. Докато го вкарвали в пирогов, лекарката го попитала дали нещо го боли. Той казал, гъзът, и издъхнал. Предната вечер с Кембълът си правехме планове за следващата седмица и шокът за мен беше неописуем. Малко преди това, за 8 март, Лили Иванова дойде в каварна и ми предаде поздрави от него. Честно казано, направо се смаях. Едва след неговата смърт разбрах за близките им приятелски и творчески отношения и за дуета, който са подготвили. Така нелепо си отиде един изключителен шоумен. Напусна ни една харизматична личност, обичана от купища приятели, оценена и уважавана заради многото си таланти, самостоятелното мислене и смелостта да го демонстрира. Когато се навършиха 40 дни от смъртта му, извисувахме образа му на един от блоковете в града, а Андрей Славаков направи два варианта на клип в негова памет. Всички приятели на Кембъл дойдоха в каварна Хиподил, Бтр, Сигнал, Лешко, Бъки. Беше много тъжно, но и някак неповторимо и ведро, защото имахме чувството, че той ни гледа отгоре с усмивка и одобрява това, което правим. Какво да кажа още? Кембълът я, караше, прекалено бързо. Живееше на мощни обороти и с пълни шепи се заливаше с всякакви емоции. И все пак това си беше неговият начин. Той профуче като «Ферари» в жизнения си път. И до днес не познавам човек с толкова разкрепостен ум и остър език. Паснахме си като хора и като светоусещане, а за мен е огромна чест, че бяхме и близки приятели. Ето как ме вижда той в книгата си «Ледоход», Цонко. Хевик метала, има и такива хора, гледаш го нормален, земен человек, пък като измисли нещо, дед ти свие дъха. Съберете курмора на топка и току те наблегне изневиделичната амбиция, и си речеш Брей. И аз искам, ма то само си искам не става. И до Петре почивай в мир, Кембълче. Една от най-интересните и златни страници в музикалната история на Каварна е първото гостуване на руската група, в България. Идеята беше на Красимир Озунов, който е голям фен на тази музика. Каза, Цонко, са много яка група, страхотни са, чуй ги, и аз наистина ги чух. В години работехме по концертите и фестивалите с Оване Спашаев и Жокер Медия. Той се познаваше отлично с групата и особено с лукалиста им Николай Расторгуев. Разбрахме се да направим един концерт в края на август 2006, с много фенове в България, а тогава имаше и копруски туристи по нашето Черноморие. Радушно приеха поканата. Въпреки, че мястото на концерта беше всеизвестно, нетърпеливите почитатели изпълниха ВИПа на летище – Варна. Разбрах, че президентът Георги Първанов също е голям фенна и не би пропуснал да ги гледа на живо. Посрещнах Първанов и отидохме на стадион – Калиакра където цареше обичайната атмосфера, море от хора, развълнувано от първата среща със своите любимци. Всички чакахме, изгряха светлините и започна, много я лета. Любима ми е заради много, много хубавата мелодия, твърдостта в края и хубавия текст. Концертът вървеше, музиката се лееше, хилядите фенове се кефеха. Почти два часа се раздаваха на сцената и подаряваха щастие на хората. Запознат с традиционното слизане до морето след концертите, Георги Парванов очакваше групата. Расторгуев му каза – «Бял съм пред президентите на Молдова и Русия, а сега и пред вас». Двамата седнаха да си говорят и започна същинската опознавателна част. Моят приятел от Благоев град Коцето Хаджикаев също беше там. Той се познаваше с Расторгуев от 20 години, когато е работил в Москва и е помагал в строителството на неговото жилище. Изобщо много хора дойдоха в заведението да се видят с легендарното лице на Той обърна внимание на всеки от тях, раздаде автографи, направиха си снимки Беше изключително добронамерен и сърдечен Николай Расторгоев уважаваше една специална марка Френски коняк, който специално му поръчахме и приятно го изненадахме Президентът Първанов си тръгна по някое време, а ние, увлечени от колоритния разказ на Расторгуев за интересните преживелици на групата, откарахме до сутринта. През 2009 бяха поканени да свирят на един нужден ден, но по някакви причини ангажиментът им отпадна. Малко по-късно ми се обади Светлана Шаренкова и ме попита дали искаме да ги приемем. Е, хубава работа, как да не искаме? Концертът щеше ще да бъде безплатен за всички фенове на тяхната музика, а ние трябваше само да предоставим стадиона. Това беше първият концерт на Расторгуев след тежка операция и не знаехме какво точно да очакваме. Той слезе и в привичното си бавно темпо се качи на автобусчето към Випа. Настанихме гув, Ривиера, а останалите музиканти от групата в Кавърненския хотел – Отдих. Разходихме ги до Калиакра и изкараха един плащ на болата. Къпаха се в морето и страшно се изкефиха на този богоподобен залив. Между другото, кандидатствахме и болата влезе в топ 100 на света за най-красивите заливи. Два часа преди концерта групата се подготвяше да тръгне към стадиона, обаче Саул китаристът внезапно се изпари. Започна се усилено издирване и разпити на свидетели. Накрая дойде един от служителите от персонала и каза, Вашият човек е заспал в клозета». Събудихме го, някак го реанимирахме и той успя да влезе във форма за концерта. Това премеждие не му се отрази на таланта и представянето, а то беше невероятно. Премеждието беше по-скоро за нас. След концерта уважихме традицията, като никой не очакваше подобна кулминация. В спешна помощ открихме един от томни инженерите и явно станал пръв приятел с ракията. Качихме го на кола и го изпроводихме към летище, Варна, откъдето да излети към следващата дестинация. Така че това второ гостуване ни остави свет и спомени и смайтапите, а не само с страхотното забиване и виртуозните изпълнения. Люба ме поканиха на концерта си в Дъка и аз им се радвах заедно с останалите 4000 човека. След това отидохме в хотел, Даунтаун, където бяха настанени. Седнах с Расторгуев и го попитах, Коля. Филип Киркоров идва при нас за концерт и смени три коли, два апартамента. Хората му готвят, а той заявява, че след връщането си от Тибет е станал вегетарианец. Вярно ли е? Ама той си е ваш, българин. Питай него или баща му. Име затъпи, на това нямаше какво да отговоря. Женските гласове в рока, свикнали сме с здравите и дрезгави мъжки рок-вокали, но е много красиво. Когато над стадиона в Каварна се понесат и прекрасни женски гласове. Те пробиват право в сърцето и успяват така да те разчувстват, че да не знаеш на кой свят се намираш. Точно това се случи с мен на концертите на Доро Пеш, таят Туронем и Шаран Денна от Уитин Тем Тишан. Уникални гласове на уникални жени. След 2010 с нетърпение очаквахме второто гостуване на една от любимите ми певици – германската хевимета у кралица Доро Пеш. Свързахме се с нея и я поканихме за концерт през 2013 -та. На 2 юни същата година Доро показа темпераментното си шоу, след което и «Die Purple» представиха новия си албум, заедно с 6 песни от златните си времена. Оказа се, че Доро, звезди Керемичиев, водещ на фестивала и вокалист на «Ахат» и групата му «Аналгин» и аз, сме родени на една и съща дата 3 юни. Интересното съвпадение не можеше да мине между другото и да бъде претупано само с някакво си просто че ръде. Говорихме със звезди, поканихме много приятели и в един хубав ресторант на морето организирахме купона за посрещането на рождените ни дни, 3 в 1. След концерта на Доро се събрахме. Бях и подготвил подаръци, разбира се, свързани с каварна и рок-феста, но и тя се оказа подготвена официално ми поднесе кожа от барабан с нейния автограф и подписите на цялата и група. После ние, рождениците, си направихме една хубава снимка за спомен и празненството започна. Певецът на Аксепт, Марк Торнило, те бяха сред водещите групи на феста Бел, Ред, и звезди поздравиха Дорусла и Глейто Хелуна Си, Ди Си. Черно Фередже също се развихриха, а часове след полунощ клопонът продължи с песни на Васко Кръпката, изпълнени лично от него. Голямото напрежение около организацията на фестивала и 72-та часа недоспиване ме докараха до ръба на силите. Това паметно парти обаче заличи цялата умора и беше като лекарство за всички притеснения и нерви. Уитин Темптишън пък са много готи на холандска група. Те са сред водещите банди в света, които работят в стил симфоничен метал, и вече бяха грабнали сърцето ми. След като подвяха «Гансен Ролзис» на стадион, Васил Левски набраха още скорост и лязко дръпнаха нагоре. Една от причините за този възход със сигурност е тяхната вокалистка «Шаран Дена Когато правехме фестивала за 2015, с организаторите си поставихме за цел да ги привлечем. Оказа се че те са заедно са Toisted Sister в Словакия и имаше възможност да станат хедлайнери и в Каварна. Точно това се и случи. С нашата пиарка Петя Мирева, една умна блондинка, отидохме на летище, Варна, но далеч не бяхме единствените. най колорите на посрещачите беше бюро от Варна, с двамата си неврастни синове. Ако има емблема на Каварна Рок в човешки образ, точно бюро и синовете му могат да бъдат такава. Симпатичната холандка Шаран се снима и даде автографи на десетките си почитатели, като светкавично откликна на молбата ми да остави подписа си на предната дясна врата на общинското пежо, до този на колежката си Таря Туронен. Вечерта, по време на шоуто, Шаран се появяваше на сцената във фамозните си туалети и със страхотния си глас омая многохилядната публика. Доволни и щастливи от невероятния концерт, изпратихме групата с надеждата отново да ги видим тук. Спомням си, че когато през 2010 решихме да направим една изел женска вечерна феста, без никакво колебание поканихме за хедлайнер мегазвездата Талия Туронен, бившата вокалистка на «Най Сред участниците бяха още «Епика» и отново «Доро Пеш». Ликът на Тайя вече красеше един от блоковете в града. Докато тя и групата и се настаняваха в хотел «Оддив», ние се подготвихме за официалното откриване на рисунката. Тя дойде със съпруга си и с огромна маса фенове, включително пристигнали от Финландия. Тогава се запознах с тази изключителна певица. Пълното ѝ име е Тая Сойле Сузана Туронен Каболи и с основание често я наричат кралицата на симфоничния хеви метал. Родена е на 17 август 1977 в Ките, Финландия. Като малка започва с уроци по пиано, след това изучава флейта. Учила е класическо пеене и музикален театър. Вокалистка е на Найтоиш от самото създаване на групата 1996, когато Толма с Холопайна на кани да участва в неговия акустичен проект. С тях има издадени пет албума и е участвала в две световни турнета. Пееса Найтоиш до 22 октомври 2005, когато чрез отворено писмо останалите от групата обявяват, че прекъсват работата си с нея. Причините били поставяне на материалните и интереси на преден план. Отговорът от нейна страна, факт чрез отворено писмо, изразява ясно позицията на Тая. Тя е обидена и разочарована от това, че останалите членове на групата са взели това решение, без да обсъдят проблема с нея самата. От тогава Тая се радва на блестяща солова кариера. Тогавашният американски посланик Джеймс Лорик също дойде на концерта и публично призна, че е тук основно заради нея. Вдъхновенно чолото, негово превъзходителство се вмъкна зад колисите и двамата проведоха дълъг разговор. В програмата за следващия му ден беше предвидено посещение на ромския квартал, Хаджи Димитър. В задълженията му влизаше да следи за правата на мълцинствата и той показа, че наистина се интересува от живота в нашия град. Трогната от специално отделеното и внимание в нашата своеобразна галерия, по-късно, в популярните рок-сайтове, Тая лично сподели радостта и удоволствието от гостуването си в каварна. Класическата музика е много важна част от моя артистичен живот. Продължавам да упражнявам усърдно гласа си с цел да стане по-добър в лирическото пеене, и това е най-голямата ми мотивация. Обичам да пея арии или други класически произведения, които ме затрудняваха преди години, но сега нямам проблем. Винаги има място за подобрение. Моята рок-кариера и тази в класическата музика са много добре балансирани в момента. Правя турнета като лирически изпълнител и се наслаждавам на момента. Класическата музика беше първата ми любов в музиката, когато бях млада, и най сетне имам възможността да използвам знанията си за нея. И добави, истинско удоволствие е да имам възможността да видя повече от прекрасната ви страна. Публиката тук винаги ме е посрещала с отворени обятия, за което съм много благодарна. Помня, че лицето ми беше изрисувано на стената на сграда в Каварна, което беше огромна изненада за мен. Хубаво е, когато от време на време чуваме и прекрасни женски гласове. Бътъръ и Санеца С Бътъръ ме свързват 15 години дружески отношения. Нашето приятелство започна покрай парламентарните избори през 2001, когато ги поканих да свирят в Шабла и Каварна. Дали заради юнската жега, или просто защото никой не е повярвал, че ще свирят в техния град, около 17 часа БТР удариха в Шабла, пред неголяма публика. До края на концерта обаче се събраха доста зрители и аплодираха финалните акорди на групата. По-късно, в единственото действащо лятно кино, бъдъра обраха на вълдушевените каварненци. Тогава за първи път седнахме на една маса с Наско, Киро, Славчо, Банката и Илиан. И до днес те с умиление се сещат за богатите плата с риба. След концерта се разделихме, тъй като тогава в каварна нямаше отворен хотел, в който да отседнат. След като станах кмет, през ноември 2003, се обадих на Наско и го поканих да се видим в София и да обсъдим моите бъдещи купонджийски планове. Казах му, че за нова година вече имам програма и му предложи за 6 май, празника на Каварна, те да бъдат основната група. След години Наско ми припомни разговора ни от тогава, през 2003-та ти имаше намерение да развиваш Каварна чрез рок-музика и да каниш големи звезди. Първия момент си помислих, а бе е човек на пръв поглед изглежда нормален, ама. Тъц, тъц, тъц. Гледай само какви ми ги приказва. А то какво стана? Докара и Дио, и Пърпъл, и Лайтснейк. Пристигането на Джон Уолтън през 2004-та съвпадна с записа на клипа на Кръговрат, една от любимите ми техни песни. Припевът на парчето е много интересен и знай, ти имаш избор да си щастлив или без изход. И знай, след всеки дъжд слънце изгрява. И явно този припев, особено с честа за слънцето, е вдъхновил нашите общински съветници, но това е друга тема, с друг характер. След този първи голям и не общ концерт в морската част на града, съвпаднал с седмиците на морето, Джон и Бътърр поостанаха в каварна и обиколиха всички хубави места в района. Бътърр продължиха да идват в каварна, както и Джон. Безпредседент е изпълнението им през 2005-ти, пред море от 18 000 души. Преди рок-динозаврите от d Purple да излязат на сцената, БТР взривиха публиката на стадиона. На този концерт те бяха свидетели как, седейки на масата пред една малка бира, журналистът Стефан Миланов измисли прякора рамик Постепенно с БТР започнахме да отбелязваме July Morning в много по-големи мащаби. Направиха една незабравима нова година и с Гленфиус, а също толкова грандиозно беше и шоуто им с Йорнуанде. Вокалистът на БТР Наско е много интересен, енигматичен човек и винаги съм се кефел на групата. Той и изобщо цялата банда са изключително сърдечни, общителни, много талантливи, но в същото време стъпили на здрава почва. Не са като други, които се разхождат 20 см над земята или още по-зле направо летят из небесата. Винаги ме е възхищавало тяхното уважение към феновете. И преди, и след концертите си са обръщали внимание на тези, които ги обичат и харесват тяхната музика. Това показва голямата им класа и като хора, и като музиканти. Групата имаше изявен лидер по купоните – Киро. Дълги години беше соло-китарист, заедно с Славчо и двамата са автори на едни от най-големите хитове на БАТЕРА може да се каже че с Кембълът и Андрей Славаков осъществяваха по особен контакт, разговаряйки на някакъв си техен език. Кирчо почти винаги беше душата на компанията. Когато тази неуморна душа все пак заспиваше, трябваше да бъде прибрана на място, удобно за сън. А понякога просто оставен малко да дремне, след което с нови сили да се присъедини към веселбата. Преди един концерт на БТР в Несебър през 2006 киро усърдно се заеда да дегустира местната ракия. Не знам за качеството, но ефектът от количеството и беше добър, на едно от соловите си изпълнения Киро театрално падна на колене. За групата беше очевидно, че за да се изправи на крака, му трябва помощ. Благодарение на талантливото си сценично поведение, в крайна сметка той не само успя да излезе от положението, но и никой от публиката не разбра какво всъщност се случва. Бътъра правят концерти не само в България. Скоро имаха турне в САЩ, а след това и в Европа. Тази група радва не само българите у нас, но си спечели и много чужди фенове. Те са едно от роб богатствата на държавата. Преди време открих моят музей на китарите в София с Наско и Славчо, Фанки, Мая и Теди Москов, Звезди, Влади Въргала. Цяло съзвездие от хора на изкуството. Наско и Славчо от БТР имаха основно участие в откриването и промотирането на музея тъй като те са били на много от концертите, на които част от експонатите са били подарявани. Всъщност те са може би хората, които най-много са запознати с подвижния ми музей колата, Пежо, с автографите на световни звезди, и с този, който е с китарите и другите ценни вещи. Единственият автограф на български музикант в колата е на Наско и точно тогава, когато откривах музея в бар, в Фенс, той се подписа на една от предните врати. Киро основно си контактуваше и с Санеца втория вокалист на Бъттър, с когото след концертите правеха много цветисти автър партита. Без Санеца, Бъттър са като боб без чубрица или като риба без девесил. Александър Филчев Санеца и Киро бяха измислили пернишки, или така наречения Винкел вариант на цвете от луната» с Винкел от стелажа «Аз ще те размъжа, докато не пукнеш ти». Това беше припев, който с Киро и Санеца винаги пеехме при вдигане на градуса в компанията. Санеца имаше интересно преживяване с една печена пуйка, в стил Джеромка, Джером. Бях го поканил да изпее няколко парчета на купона за нова година. Тогава от тумболата спечелих една печена пуйка и му я подарих. Към две сутринта Санеца тръгнал да се прибира с китарата, бутилка мастика и пуйката. Срещнал мъж и жена и ги попитал, граждани, вие откъде сте? Идваме от Варна, за новогодишния купон, отвърнали те. Изпаднал в изблик на благотворителност, или просто за да не изпусне китарата или мастиката, санеца им дал пуйката, да знаете, че това вие е личен подарък от градоначалника на Каварна. После се прибрал поживо, поздраво, доволен от извършеното добро дело. Санеца беше голям приятел на Кембълът и непрекъснато се ме и един с друг. Многократно се събирахме и усъмвахме заедно. Изключително тежко преживе нелепата смърт на общия ни приятел. Когато направихме концерта в памет на Кембълът, за 40 дни от смъртта му, снимахме и два клипа, които Андрей Слабаков режисира. Единият беше с мотористи и с заседки от концерта на Баттера, Сигнал и Хиподил в Каварна. Другият беше с БТР, Сигнал и Санеца, в местността Зеленка. Андрей беше измислил едни ретро костюми от началото на 20 век, на фона на табели с безумни текстове, като например «Тук е забранено плюенето» или «Тук не може да се пие». Беше дал ролята на Санеца на едно малко дете, облечено в ретро бански, което си правеше фигурки и бясъчни замъци, а банката и славчул БТР през цялото време му ги срутваха. В този клип, освен певческия си талант, той демонстрира и актьорски заложби. Санеца ще бъде запомнен и с откриването на паметника на Георги Минчев в парка на Каварна, където разви хримощния си глас. Там, свазко кръпката и като един барт на българския рок, отпускайки гърло, отдаде своята почит към таланта на Георги Минчев. След това продължихме вечерта с Васко и с него, за да си припомним хубави моменти от преживяванията им по и около сцените, в кариерата им на музиканти. Дълбоко дивата природа на Санеца беше обоздавана само от един човек, дългогодишната му приятелка Мариета. Уважаван учител в Перник, тя е човекът, който по някакъв начин почти винаги можеше да промени неговото поведение, особено когато ставаше неконтролируем. Но имаше и такива моменти които дори Мариета не успяваше да окаже благотворното си влияние. Тя се е обучавала при Емир Костурица и е голяма негова почитателка. Двамата с са Санеца дойдоха на концерта на Костурица през 2009 и куфаха и дивяха заедно с хилядите фенове в Каварна. Освен на традиционните концерти в Каварна, Санеца проявяваше таланта си по времето на Джулай Morning в Каменбрияк. Винаги излизаше с няколко парчета преди бътъра, преди пет сутринта. Когато публиката чуеше неговия дрезга в глас, се събираше около сцената и разбираше, че джулоя настъпва. Санеца, човекът от Перник, предизвикваше слънцето да изгрее в камен бряк. Емир Костурица и Андърграунд Първият опит да покани Емир Костурица беше през 2005, но поради здравословни проблеми на близък роднина, той не успя да дойде. През 2009 обаче Костурица пристигна в кавар на един от най-големите режисьори в света «Уважи нашия град». Настаних ги в хотел «Отдих», където пред огромен медиен интерес даде през конференция. И точно там обяви, че ще снима филм за Панчо Виля. Не съм сигурен в мотивацията му да направи филм точно за този мексикански революционер, но легендата за 200-те любовници на героя вероятно е една от причините. В ролята на Панчо Вилеш тял да се превъплати неговият приятел Джонни Деп. Не пропусна да спомене ги участието на Салма Хайек в лентата. Бунтарският характер на Костурица не се изразява в високопърни декорации. Много добре знаеше, че големите пари катат от холивудските продукции, докато независимото кино е качество, но и лукс, което мълци могат да си позволят. И то е един от тези, които се престрашават да го правят. След през конференцията седнахме да си говорим и той ми подари една тениска с нарисувана къща и надпис «Къща за бесене», а отдолу пишеше «Time of the Gypsies» или по-нашенски «Време за цигани», новата му опера, чиято премиера беше минала в Париж. Малко известен е фактът, че той пише, а и продуцира музика за опери. Толкова много ми хареса тениската, че я обляков в рок н към Белград за концерта на AC, DC. Личен подарък от този великан, тя ми е от най-милите и така да се каже, официални тениски, с които никога няма да се разделя. В същата вечер Костурица ми разказа за неговия фестивал в Сърбия и как на чаша червено вино обсъжда с Джонни Де представените продукции. На обяд ви заведохме до морето, където, сладко похапвайки пред красотата на нашия бряг, групата се отпусна и морално се подготви за шоуто вечерта. А то наистина беше «Майко Мила». Непошещият оркестър, бандата на костурица, се изявява и неговият син Стибор. Те свирят един вид особен балкански панк рок, в някои от песните си са май с комерциалното и го пародират във всичките му форми. С облечение в костюм на Ватман вокалист Нелега Раджичи и костурица с бяла шапка Босалино, групата не само, че много артистично забиваше, но и се раздаваше безгранично. А нашата публика усеща тези неща. По време на концерта, девойки спонтанно се качваха и танцуваха на сцената, така че началото на туристическия сезон в каварно от събития излетя в истинско празненство за душата. След вечеята, в хотел Отдих, кметът на ромския квартал Мартин Башев и Костурица усъмнаха в задушевен разговор на чист цигански, споделяйки опита си в решаването на проблемите на българските и сръбските роми. Професор в прашкия университет. Полиглут с 8 език, човек с нярка в пиенето и хапването, Костурица не прилагаше мерки в отношението си към хората и беше обаятелен както на сцената, така и в личните си контакти. Нямаше как да ги изпратим, преди да са видели на Скалиакра, където отново да покажем гостоприемство и да ги нагостим с понашенски приготвените дарове на Джерно море и българска бира. Качихме се в общинското, Пежо, с автографиите и Костурица сложи своя до тези на Алис Купър и Глен Фьюз. В колата пуснах диска, подарък от него, и по пътя към Калиакра с Нелека пяха песента, Буба Мара. Останалите от групата дойдоха с Микробус. Наричаха Костурица, Професоре, и остана силно впечатлен от респекта, с който се отнасят към неговата личност, гений и талант. Въпреки че, мена свирят потвърда музика, от колоните в ресторанта, където след това отидохме, им пуснах няколко техни парчета. Костурица високо оцени изпълнението им на българския химн и се обяви за фен на тези съвременни метал легенди. По обратния път той отново си пееше с Нелека Раджич. За съжаление, вече беше време да ги изпратим на летище, варна, и да се разделим. Лично аз бих искал да се срещам по-често с такива титани. След концерта на Костурица в ресторанта се сетив, че имаме общи познати и приятели – Underground Салиевич. Това е първата група за свърби и погребения на Горан Брегович. Още при самото споменаване на музикантите, които Костурица е снимал и се свирили в неговите филми, баща в командировка – Underground, Черна котка, Бял котък – той веднага ме попита, как е малкият Салиевич. Какво прави Слободан? – казах му. Каквото знам, след смъртта на баща си слобода глави групата и се справя много добре. Потопен в спомените си, косторица разказа как през 1994, когато е получил «Златна палма» в кан за най-добър филм, с шпали и свиреки парчета от филма Underground, лично са го съпроводили от червения килим до мястото му в залата за награждаване. Underground доста често посещаваха каварна. Освен, че са неповторими като изпълнители, те са страшно непринудени и ти, и хората всеки път ги посрещаха с радост. От тях запомних израз, който влезе в ума ми и който често цитирам. Когато ги попитах как успяват да свирят с такова настроение и да радват толкова много хора, те ми отговориха, брате, свирим от душа и от сърце. Тогава се замислих, че ако наистина правиш нещо от душа и сърце, то винаги се получава. Беше ми и любопитно да чуя от първа ръка как се работи с двамата големи – единият музикант, другият режисьор. Слободен Салиевич беше кратък и изчерпателен в характеристиката си. Брате, Косто е човек. Дава, викам, а Брегович как е? Брегович има змия в чоба. Не дава, едни от най готините моменти, свързани с Underground, бяха, когато свиреха, на ухо, на банди, като Назаред и Майкъл Шенкър Груп. А кулминацията в техните участия дойде на забиването им след дио на историческата новогодишна вечер през 2006-2007 г при влизането ни в Европейския съюз. За 6 май, Либия и апокалиптика. Празникът на кавар на 6 май е свековни традиции. Дълго не знаех защо именно тази дата е била толкова важна за хората. Отговорът дойде от Красимир Озунов. Той е сред създателите на легия, Раковски, собственик на информационната агенция и верига радиостанции Фокус. Историк и истински патриот, краси много обича да обикаля антикварните книжарници из България. Веднъж ми се обади и каза: Открих един пътепис от 1883, в който пише, че за каварна денят за търговия е 6 май. Тогава хората си изкарвали стоката на пазара. Постепенно той се превръща и в празник на нашия град. В същия ден, както всички знаем, се почитат свети Георги и подвизите на българската армия. Реших тази традиция да се празнува и с рок-концерти. На 6 май се идвали звезди като Глен Хюс, Майкъл Шенкър, Апокалиптика и много други. В рамките на няколко дни поводите се съчетаваха и се събираше изключително множеството 20 000 човека. Голям наплив от хора, големи инвестиции за Каварна. Освен заведенията, в центъра на града разполагахме по още на 230 временни обекти за напитки и бърза храна. Така тази ключова дата в календара на Каварна стана повод за нова и вече модерна традиция, която дълго време успявахме да съхраним. Един от паметните концерти на 6 май, който аз лично няма да забравя, беше на Апокалиптика. Чухме, че тръгват на европейско турне, и се свързахме с техните организатори. Групата дойде и паркира автобуса си до читалище, съгласие. Слязоха, разгледаха града, видяха сцената. Зарадваха се, че интересът към тях е огромен и ще свирят пред публика от над 4000 човека. А когато видяха и плакатите за предстоящия концерт на Билли Айдъл, направо се смаяха. Апокалиптика много се впечатиха от факта, че такава голяма звезда като Айдъл ще изнася концерт в толкова малък град в България. Вечерта забиха уникално, просто размазващо. На концерта дойде и големият им фен Тончо Тукматчев. Той не се удържа и започна яко да кофе на фона на «Металика», чието парчета звучаха от виолончелата на «Апокалиптика». Групата направи едно здраво, запомнящо се шоу и наистина бяха върхът на празника на Каварна. След концерта, по стара традиция, седнахме да празнуваме 6 май с тях. Четири фенки си избраха най-симпатичния според тях от групата, който се казва Перто Кивилаксо и когато накрая кръстиха Петю за полесно. Като еуфорията по премина, младите финландци показаха завидна банкетна култура и оцениха достоинствата на най-добрите български ястия – вина и ракии. Прибра се посред нощ, а в 6 сутринта панически ме събуди дежурният в общината. От летище, Варна, се обадили и уведомили, че един от вашите музиканти е забравен на летището. Послипове, ето и историята. На следващия ден предстояше концерт на Апокалиптика, на стадион, Академик, и през нощта те тръгнали към София. Малко след като отминали Варна, един от челистите слязал по все едно каква нужда. И за майта другите отпратили и го зарязали насред пътя. Завалията едва се добрал на стоп до летището и обяснил, че идва от концерт в каварна. Оттам път намерили телефона на нашия дежурен в общината, който съответно се свърза с мен. Та пратихме кола за него, облякохме го и се погрижихме да стигне до София здрав, читав и облечен. Афектиран и сърдит на колегите си за номера, той беше решен да провали турнето. По размисли и в крайна сметка участва в концерта в София. Страхотно преживяване, което ние запазихме в дълбока конфиденциалност. Самите «Апокалиптика» дълго не го направиха публично достояние, но по покъсно си го публикуваха сами. След няколко години имахме удоволствието да ни гостуват отново за откриване на туристическия сезон през 2009. По различен и раздвижен състав, с барабанист и вокалист, те пак забиха здраво пред многобройните фенове и концертът отново беше феноменален. След това благополучно, но този път в пълен състав, поеха към поредната дестинация. Покрай 6 май имаше и други запомнящи се преживявания. Вече се познава с БТР, виж главата за БТР и санеца Бел, ред, а когато станах кмет, се свързах с певеца им Наско Пенев и ги покани за деня на каварна. Случи се през 2004 това няма да го забравя никога. Някъде около 12 часа обявиха смъртните присъди на нашите медици в Либия. И то на 6 май, може би и нарочно, с цел да сметкат българите на празника на армията. Тогава официалните ни гости се засуетиха какво да направят, как да постъпят, как да отвърнат на този съдебен шантаж, на този подал удар срещу България. Решихме да не отменяме концерта за вечерта като веднага, още на самия празник, изразихме позицията си в подкрепа на нашите медици. След това животът ме срещна с двама от тях. При освобождаването им се свързах с Здравко Георгиев и Кристияна Вълчева и се сприятелихме. Здравко беше направил една фундация за подпомагане на деца в неравностойно положение, която нарече 6 май, именно заради тази смъртна присъда. Заедно с него обиколихме много градове в България и с инициативите и съдействието на колеги кметове от поне 15 общини Здравко успя да събере доста средства и да помогне на много сираци и деца в нужда. Двамата с Кристияна идваха на концертите в града по няколко пъти годишно. Здравко не изпускаше и Джулая на Камен бряг почти стана каварненец. Така че датата 6 май е съвпадението на нашия празник с произнасянето на тяхната смъртна присъда. Беше отправната точка на нашето познанство. След това ни изближи и общата дейност за фундацията на Здравко. И явно така е било описано и съдбата е решила да ме свърже с тези двама големи българи, с които и до момента сме, а и се надявам да останем приятели. Пожелавам им дълъг да живот и се преклоням пред неслумимия дух, който показаха в Либия. Денят на Каварна винаги е бил честван свободно, без паради, но с много настроение и усмивки. Гордост за града ни е, че за този празник са идвали, освен изброените дото големи имена в Рока, Нои, Лагънс, Рино Бъкет, Прити Соната Арктика и много други. Така успяхме да превърнем тази дата в едно истинско тържество за каварненци и хилядите гости на града. Каварна Рок моторхет Алис Купър, М.H.L.O.P. Много хора и до днес не могат да проумеят как Каварна едно уж малко градчене Черно море, изведнъж се появи на рок-картата на света. Сега ще ви разкажа идеята за създаването на фестивала «Калиакра рок-фест», който по-късно бе преименуван на «Каварна рок-фест», дойде спонтанно. Тя стана факт благодарение и на организаторската фирма, с която работехме тогава, Жокер Медия, чието собственик е Ованес Пашаев. Обнадежден от големи успех на концертите на Дио и Ди в края на 2005 в Каварна, Ованес предложи да направим и фестивал. Казах си, защо пък не? Нека да пробваме. Решихме да кръстим начинанието си на митичния нос Калиакра, една от най-красивите забележителности не само на нашето Черноморие, а и на Земята. Нос Калиакра е известен с легендата за 40-те девойки, които се хвърлили от скалата, за да не попаднат в ръцете на турците. Натоварено с хилядолетната си история, мястото е обгърнато в мистика и до днес. Първият от незабравимите фестивали се проведе през лятото на 2006 и започна са «Тестамент». След това се качиха Хелоуин, мощно удариха и «Туистед Систър». Калиакра рок се правеше за първи път, а само за един ден успя да привлече над 5000 човека. И от тогава 10 издания. Уайтснейк завиха малко по-рано и може би това е концертът, който даде летящ старт на феста, за да го превърне в събитие с невъобразимо значение за цяла България. През годините минаваха десетки групи, идваха различни организатори, феновете се увеличаваха и фестивалът се утвърди като водещ не само за Балканите, но положи каварна и на географската карта на света. С удоволствие ще разкаже интересни моменти от гостуванията на Моторхет, Alice Cooper и Menauer. Моторхет. През 2007 Моторхет дойдоха за втори път в България и беше крайно време да забият на фестивала в Каварна. Групата пристигна на части, като първо кацна барабанистът Мики Ди. Предварително се бях договорил с варненския мотоклуб Диви деца. От летище, Варна, до хотела на Златни дясъци, където трябваше да бъде настанен, Мики Ди се возеше в служебния автомобил на общината по тескурта на 50 мотора. Беше смаян от необичайното посрещане и страшно впечатлен от тази интересна рок процесия. Пред хотела, където го очакваха още почитатели, Ники Ди даде автограф върху една жълта миньорска каска, направи си снимки с феновете и се настани. По-късно, в частния самолет на групата, пристигнаха Леми и Сол. Специалното изискване на Леми Килмистър беше да има ротативка зад сцената, работеща е и с истински пари. Но това е нищо пред факта, че през целия си престой тук тримата от групата бяха транспортирани от роми от квартал Хаджи Димитър, Мартин, Филю и Мустафа. Концертът беше на обичайната за тях звезда висота. Препълнен стадион, убийствена музика, убийствена публика. В еуфорията си един от феновете хвърли към леми полупразна бутилка с вода. Той се ядоса и я запрати обратно, но така и не разбрах дали го Гледах концерта в компанията на Васил Иванов, един от истинските разследващи журналисти, чието апартамент малко по-рано беше взривен в София. Говорехме си за наградата му в Лайпциг европейския еквивалент на Пулицър, когато прогърмяха първите акорди. Вреща ни у Магюсън, Стадион Калиакра, се завъртя в орбитата на една от най-мощните групи в света. Невъзможно е да се забравят по мотор ръмжащите бас и глас на Леми Килмистър. Бог да го прости и да почива в мир. С българска бира и при повдигнато настроение партито продължи да зори и ни остави чудни мигове. Барабанистът Мики се оказа веселякът на групата. Веднага след купона обаче разбрахме, че самолетът им се нуждае от ремонт и ще се наложи да ни погостоват още 2-3 дни. И те, без да са особено разтревожени от забавянето, останаха за една непредвидена почивка на златни пясъци. Напълно инкогнито, в тъмна медийна мъгла. Забавното последва няколко седмици след като си заминаха. Беше в средата на юли. В капънче на Кавърненския плащ играехме карти с едни от руса и обсъждахме концерта на «Моторхед». Тогава Нив Клин, Нив Ракав, Ромът Филю, който беше шофьор на Леми, изтърси Ами. Омя Пич, с мустаците и шинела, дето го возих през цялото време, накрая каза че е много доволен от мен и ми остави 100 евро, при това се автограф. Феновете от Русе веднага скочиха, ако е така, за тези 100 евро, ние ще ти дадам 1000. Филю имаше смътен спомен, че ги е обърнал в чендж бюро, но все пак се прибра в къщи да провери. Върна се посърнал и доста отчаян наистина ги беше заменил. Имаше право да се вайка, защото от мига, в който ги е получил, те вече са станали безценни. През следващите години се опитвахме отново да привлечем Моторхет, за съжаление безуспешно. По едни или други причини, те повече не дойдоха в България. Ликът на Леми е на един от осьметажните ни блокове. Автор на тези портрети е Ясен Варненски художник, специализиран в това екстремно изкуство. Той присъстваше на всички рок-концерти и е въропочитател на Моторхет. И до сега рисунката му на Леми е място, където всеки фен може да отдаде дължимото уважение и ще остане в памет на неговото гостуване в Каварна. Алис Купър Алис Купър е много свиден за сърцата на българските фенове и с организаторите решихме да го поканим в Каварна. От гледна точка на фактологията трябва да споменем, че тогава с Меналор участваха заедно на турне в Европа и следващият им концерт беше в Германия. Както и това че в състава на Алис Купър беше барабанистът на Кис, Ерит Сингър същият, с когото два месеца по-рано Кис изнесоха концерта си в София. Но този път Ерик беше без маска. Направихме контакта и Алис Купър се съгласи да участва като хедленер на феста през 2008 дойде за дъщеря си и двама журналисти от Билт, като изрично попита дали има голф игрище, а тогава едното до каварна беше готово. Алис Купър е голям голфър и преди концерта го заведохме на игрището. Там, по време на играта си, даде интервю за нашите телевизии и много ми хареса начина, по който описа сам себе си, аз съм първият злодей в музиката. След мен се появиха Кис и Мерилин Менсън. Като злодей, родителите забраняваха на децата си да ме гледат. Децата, разбира се, не ги слушаха и идваха да ме видят. Хареса му България, хареса му нашата кухня, хареса му и голф-игрището. В паметта ми ще остане и с това, че с голямо удоволствие откликна на му ми да се подпише в колата, вдясно от вулана на току-що купеното общинско, Пежо. И тогава, в някакъв ник на проблясък, реших, че точно тази кола плаче да се превърне в нетрадиционен и подвижен архив, в който големите рокаджи и да запечатват присъствието си в каварна. Така се роди идеята за колата музей и Алис Скупър беше първият. Злодеят, се оказа много скромен човек, запален по киното и голфа. Както казах, той дойде с дъщеря си, а тогава беше премиерата на филма, Индиана Джонс и Тристалните черепи, и помоли шофьорът Мариан да ги закара във Варна да гледат филма. Той не е пияч, пушеч и смъркач. Една от най-разпространените заблудие, че рок-звездите са пияндета и наркомани. Относно пиенето и яденето поне според моите наблюдения, по голямата част от тези рок-гиганти могат да минат за членове на партия за умерен прогрес в рамките на закона. На стадиона Алис Купър направо разма за феновете. Преди това пък Ерик Сингър изразил пред Андрей Слабаков възхищението си от слънцогледовите ниви край пътя за Каварна и казал, очевидно това е земеделски район. Но единственото, което знам за вашия град, е, че кметът ви много обича рока. Искам да го видя. Бях там, но се покрих, защото исках да чуя от Сингър само искрени слова. В един момент той зададе въпрос на Андрей: А ти защо пушиш? Андрей му отговори, че пушенето му харесва и изобщо не му дреме за последиците. Меналор след края на феста през 2006 започнахме преговори за следващия купон и незабавно влязохме във връзка с Джоуи Дима и Димайо лицето на Менаор и човекът който движи основните неща на групата. Той дойде в София и на пресконференцията си обяви участието им на фестивала в Каварна през 2007 тогава лично се запознахме. Бях с мой близък приятел от ромския квартал Мартин Башев. Седнахме да обядваме в едно софийско заведение и от дума на дума Мартин му сподели, че е ром, а Дима и е наполовина италианец, наполовина индианец и в разговора стигнаха до извода, че са едва ли на роднини. Тогава Джоуи го кръсти, моят цигански брат. В края на юни 2007, Мена дойдоха, настаниха се в близост до Каварна и отново дадоха през конференция. После, точно по време на сълънчека им, женех приятеля си Крум. Слави Бинев и съпругата му бяха кумове. Волен Сидеров и Капка също бяха сред поканените на сватбата. Докато държах речта си пред младоженците, отвънехташе репетиция на българския химн в метал вариант. Знаех за традицията им да пеят по една песен на езика на всяка държава, в която гостуват, но не очаквах да чуя точно – «Мила Родино». След церемонията набързо се преоблекох в рука джиска, тениска, маратунки и шапка на и вече срок рок-атрибутите. Лиснах менчето пред младоженците, както си е пообичая. Вечерта наистина беше повече от страхотна. Над 12 000 души – просто невероятна атмосфера. И тогава те ми подариха китарата с автографите със спомен от групата и първия им концерт в България. Барабанистът им Скот Калумбас почина малко по-късно, и това беше може би последната година, в която излезе с Меналор по световните сцени. След концерта се видяхме и цялата група беше безкрайно стоплена и доволна от реакцията на публиката. На пресконференцията румънски журналисти ги попитаха защо не са отишли в Букурещ. Отговорът беше, че ако си намерят кмет като Цонко Цонев, може би и това ще се случи. С Джоуи се разбрахме да поддържаме контакт и още през следващата 2008 да направим още едно шоу. След му помрачителната им версия на българския хим, той ме попита какво лично аз бих искал да изпеят. Казах му, короната и пръстенът, като знаех, че до този момент творбата се е изпълнявала наживо само веднъж, и то в катедрала в Бирмингам. Малко преди да дойде времето за тази им изява тук, те обявиха, че ще правят концерт за гинес, като изпълнението трябваше да трае около 7 часа. Бях подготвил за я за подходящия момент, направихме контакт и с Софийската филхармония. След общата им репетиция те дадоха още един живот на това величествено парче. Грандиозно, смайващо и безподобно изпълнение. В абсолютна еуфория и музикантите, и публиката бяха на Бих казал на галактическо ниво. Меналор, направиха запис на този концерт. Отделно снимаха перфектно изпипан във всяко отношение клип на «Короната» и пръстенът, който също обиколи света. През 2009 Джоуи и ме покани на концерта им в «Експоцентър» в Букуръщ, където се видях и с «Моторхед». След това изнесоха шоу и в Московския парк «Горки». Не след дълго, Лор се върнаха в България и в един Софийски клуб направиха страхотно представяне на дивидито, заснето на концерта им в Каварна от 2007 групата беше сплотена като баскетболен отбор. Те, освен колеги и самишленици, са и много близки приятели. Вокалистът Ерик Ада разказа как веднъж е поверил за непослушните си синове на Джоуи и с какво очудване е заварил усмирените хлапета. Покъсно Джо им му издел тайната, пуснал телевизора, децата гледали филми и ги накарал да се хванат на бас, който първи проговори, дава на другия 5 долара. Много интересен и винаги печели в похват. огромно впечатление на фестовете ми правеше един атрактивен румънски фен с прякор Леми Блек. Запознахме се и с интерес следях концертните му пътувания из цяла Европа и рукаджиите от Румъния станаха живо доказателство, че «Каварна рок» става все по-популярен. По-късно тук идваха финландци, гърци, турци, руснаци, англичани, холандци, тачак и от Австралия. Дано пак да се срещнам някога. Accept. Никога пред живота си не съм и предполагал, че ще имам възможността лично да се запозная с музикантите от Accept, една от великите групи, с чието песни съм закърмен и отраснал. Това се случи през 2005, когато един мой приятел българин, живеещ в Германия, каза, че «Аксепт» търсят място за своя бенефис с фудо, като вокалист. От дума на дума, приятелят ми успя да осъществи връзка с групата и в един приятен августовски ден на 2005 музикантите от «Аксепт» и съпругите им катнаха във Върна. Настанихме ги в златни пясъци, на стадион «Калиакра». Те изязоха за последно Слододир в Шнайдер. Радваха феновете на два часа, а в края на концерта им връчи в почетните знаци на нашия град. На сцената, Аксепт, се раздадоха до край и публиката усещаше, че това е един исторически концерт, далеч надхвърлящ мащабите на обикновената изява. Беше магическа вечер, след това Одо дойде още веднъж в каварна, но вече със собствената си банда. По-късно, Аксепт, идваха още няколко пъти, като последният беше на фестивала през 2013 тогава ги настани в морската част на града, в един частен апартаментен комплекс, и ги запознах с моя приятел Димитър Генчев, който също беше отседнал там. Затова предоставям на него да разкаже за преживяванията си с тези велики музиканти. Кажи си, Митко, уморено дългото пътуване към моята свидна каварна? Просто бързах да си хвърля багажа и час по скоро да отида до морето. Без да обръщам внимание на нищо около себе си, с периферното зрение мернах някакви хора да се плаци като около автомобилна гума в басейна. Както се качвах по стълбите, заслепен от зайналото слънце, пред мен са изтъпани един дългоч и се разсня, забелязал в ланелката ми слеяр. И аз много ги харесвам. И после, както пееше батегва шуминче в докоснах си ръката. Още пък си ръката, убедих се, не беше сън. Пред мен стоеше фронтменът на Аксепт Волф Хофман. По ирония на съдбата, при следващата си изява в Каварна цялата група щеше да присъства на откриването на паметника на Георги Минчев. Но да караме поред, като се срещнахме с Волф на стълбите, говореше предимно той. Моят английски беше доста ръждясал от Камискас, но чудесно разбирах какво ми казва. С конфузих се, дори се почувствах като предател, защото не носех ланелка на групата, а идвах именно заради тях. Оказа се, че седмица преди концерта трима от групата Волф, новият им вокалист Марк Торнило и басистът Петер Балтес заедно с семействата си са дошли на почивка инкогнито и беше нормално да не искат никакъв медиен шум около тях. Така че металът беше взел всички мерки, за да им осигури нужните спокойствия и комфорт. По едно време се появиха трима румънци, които не заслужаваха внимание, освен мацката, но те не се предкаха. В началото Волф ме помисли за личен гост на Цонко, какъвто си и бях, но като разбра, че съм журналист, леко се напрегна. Още по неприятно му стана, когато се обадих на тогавашния главен редактор на Вестник, Телеграф, Владо Йончев, най-добър и обичен мой приятел, и му казах да идва незабавно. Бях сам в огромен апартамент, направо събира половин катун, а Владо, Зорница и децата си караха кефа на камен бяк, на палътка. Като разбраха кои са новите ми съседи, пристигнаха на часа. По никакъв начин не се натрапвахме на бандата. Това им хареса и много бързо свикнаха с нашето присъствие. Всичко им се доставяше лично и те почти не мърдаха от комплекса. По едно време обаче Волф и съпругата му отишли да видят мидейната ферма, дълбока. Не съм бил там, но някой е бил и ги е разпознал. Веднага се появи дописка във водещ столичен вестник, в която пишеше, че Волф и жена му са правили едва ли не въкханалии. В такива моменти ме е срам, че съм журналист. Както Цонков вече каза, тези музиканти не къркат до безпаметности и не се дрогират, на напок на малвата. И така, дойде денят на концерта. Тогава видях един истински хариец хладнокръвен, вренчен на някъде, абсолютно недостъпен. Излезе с китарата и тръгна към буса. Просто усетих, че трябва да си мълча и дори да не му пожелавам успех. Той обаче се обърна, усмихна се и каза, май си адски любопитен с каква китара свиря, нали? Ами, ето, виж я, извади я от куфара и с гордост ми я показа, това е китара, Джексон. Правил съм си я по поръчка и е единствена в света. Видях я е олющена и стара, но всички големи музиканти не парадират с инструменти, а с такива, които им залепват по душата и ръцете. Почти по същото време някаква гадна усалжилила Марк Торнил по задника и викнаха линейка. В пресата веднага изтече информация, как Марк припаднал по време на концерта, изписаха се какви ли немалумия. Вярно е, че имаше болезнена среща с една оса, което не му попречи да присъства на клупо на зарождения ден на астралните близнаци Доропеш, Пеш, и Звезди, при това в чудесна форма и настроение. Самият концерт също мина на астрално ниво. Аксепт бяха тотално изцедени, както и публиката. Видях абсолютната германска рок дисциплина, от сцената в кревата. От Волф и компания нямаше и следа. Вторият китарист, Увелюлис не дойде в комплекса, но имаше изключение, много приятно изключение. Това беше барабанистът Петър Швайнцман. С него, Владо и Зорница си приказвахме до басейна и там усмнахме. Към 8 сутринта дойде бусът за групата. Шофьорът попита кой е Петър, а на него изобщо не му се тръгваше и посочи Владо, ето този. Прибирайте си го, внезапно се появи Волф, поглед на лошо. Кимна към барабаниста на бандата и заповяда Хайде в буса. Всички се качиха, а ние ги изпратихме с аплодисменти. Благодаря ти, Митко. Пак поемам штафетата. Марк Торнио и съпругата му Чери останаха още няколко дни в каварна и им направи програма, която включваше откриването на спортна площадка. Йордан Йовчев ни удостои с присъствието си и направи показно на новите уреди, с което предизвика възторг не само в детските очи. Церемонията по откриването премина под звуците на Аксепт, а след това Данчо и Март, двама мъже, живеещи в Америка и надскочили възможно най-високата летва в кариерата си, се отпуснаха в дружески разговор. Аксепт се оказаха невероятни пичове. Имах удоволствието да ги посрещна и то с двамата им вокалисти. Те много обичат каварна, ние също ги обичаме. За Рибния фестивал, СП. Миденият и рибен фестивал в Каварна е една традиция, която въведох през 2004 може да се каже, че това е първият тридневен кулинарен фестивал в България. Вдъхновението ми дойде от един немски рибен фестивал. Тогава изпратих Коста Агиров каварненския шеф на отдела по туризъм в Германия. Той отиде в един град близо до есен, където има рибен фест. Задачата беше да види как там се правят нещата. Когато се върна обаче, решихме тук да направим освен рибен, но и миден фест едновременно. Мидената ферма, дълбока, съществува от 1993 това е първият миден ресторант и първата такава ферма в България. Тя се намира след каварна, на самото море, и е с уникално местоположение и кухня. Собственик Евеско Прокопиев, бивш муяк, изградил фермата с двете си ръце, както и ресторанта, започвайки с няколко маситки. До 2003 беше с малка квадратура. След началото на феста обаче тръгна масивна и естествена реклама на фермата, заведението се разшири и сега, със своите поне 400 места, е сред забележителностите по нашето Черноморие. Да, това е миденият ресторант, Дълбока. Той до днес е основен двигател на Рибения фест, тъй като всичко се изкарва директно от фермата и се приготвя на момента. Там се поставят тенти и други временни заведения. Предлагат се над 70 вида ястия с миди, шишчета, салати, супи, мусъка, дори и десерт с миди. Веско е изключителен кулинар и рецептите са лично негови. Аз също съм приготвял блюда, при това не само там, но и по другите подобни фестивали, които се появиха покъсно. късно Правех най-вече миди натюр, а от оваляните в брашно от кокос мидени и шишчета направо ми иде да, да изям всички морски деликатеси. Фестивалът беше тридневен. Правехме го в първите дни на септември, за да можем да удължим туристическия сезон. По традиция канах още двама колеги-кметове, които с мен рибни специалитети от техните общини. Компетентно жури оценяваше приготвеното от нас. Негови членове са били Георги Черкелов, Никола Анастасов, Андрей Слабаков, наскол и много видни кулинари. Тази изключително сполучива идея се превърна в истинско събитие. На него канехме групи с различен стил, но имаше един незабравим концерт. Както вече разказах, през юли 2006 бяхме поканили в кавар на Себастиан Бах, но и ОАСП. За нещастие обаче вокалистът на ОАСП Блек и Лолес се и дойде само Себастиан. Хиподил, погреха и стана един разкушен купон на стадион – Калиакра. Покъсно се случи така, че ОАСП имаха свободна дата от турнето си на 6 септември същата година, когато беше традиционният вече Рибен фест. Съпроводен от Пепи мой приятел от Лондон, осъществил връзката ни за първия концерт на Toisted Sister в Каварна, Влеки се появи и реши да говори пред медиите. Направихме през конференцията в Общинския хотел, където след Назарет, през 2005 посрещахме втора банда от същия ранг. Там блеки изключително много ни развесели не само с постоянните шегички, но и смеко казано, нестандартния си тоалет, беше с чорапи, обувки, шорти и посъкло. За джулая, роден край морето, Джуая е вдъхновен от песента «Джули Морнин», написана от Кен Хенслиги, Юра Яхи. Без аналог по света, тази чисто българска приумица се превърна в магичен празник, който, като нарите, честват близо 40 години. Това е денят на свободния дух. Както разбрахте, сега ще ви разкаже за Джулая и неговия емблематичен дом. Каменбряк е диво и приказно място, но също и селце, в което живеят 80 човека. И преди, покрай вечното огънче, захранвано от недрата на каменбряк, идваха хипари скитари. Докато в един момент, без никаква организация и водени единствено от себе си, броят на желаящите започна стремглаво да нараства. Хората, дошли тук да почетат първия слънчев изгрев на месец юли, уважават както душата си, така и природата, и независимо от това, че новата управа на Каварна си позволи да ги нарече Катун, те не оставят боголуци след себе си. Когато станах кмет, си поставих за цел да направя красотата на Камен бряг достъпна за колкото се може повече хора и да превърна този новороден празник в истинска атракция. Споделих идеята си пред нашия приятел, Мои на Бътъра който живее в Лондон. Той се свързал с Джон Уолтън и му казал, че в България има интерес от негово изпълнение с българска група. Джон също веднага проявил интерес и няма нужда от допълнително убеждаване. За първи път Световна звезда щеше да пее в Каварна и през август 2004 обявихме, че в България ще дойде бивш вокалист на Юрия Хип. На летище, Варна, посрещнахме Джон и съпругата му Ирис. Тогава Бътъра снимаха клип на песента си, Кръговрат, и в него запечатаха стъпването на Лолтън на българска земя. След общата им репетиция в читалището, във вечерта на концерта излъчен по телевизия ММ, техните изпълнения отприщиха енергията на 4000 човека и морската част на каварна буквално изригна. Дойдоха Стефан Софиянски и Александър Бошков Страхотен Рукаджия, лека му пръст, както и много хора, пристигнали специално заради Джон Лолтън. На лондонския концерт от турнето на БТР, през 2006 Джон, Джон, придружено дъщеря си, дойде в залата да изпее няколко парчета. Тъй като господин Уолтън отлично познаваше репутацията на кирогитарист на БТР, застрашително му размаха пръст, точно пък теб няма да запозная с дъщеря ми. Запозна го, естествено, просто отношенията между тях вече позволяваха хумор и приятелски закъртки. Казахме на Джон че тук празнуваме първото и от особата Рък до момента той нямаше представа, че песента е повод за такова всенародно замисляне и усещане за свобода. Първоначално шокиран от новината, че трябва да пее в 5 и половина сутринта, но вече обладен и завихрен от тръптящия емоционален заряд във въздуха, дълбоко развълнуван, Джон се изправи пред изгрева и сътвори нещо уникално. В същата 2007-а джулая съвпъдна се завършването на роквеста. Тогава огромната фенска маса се в каварна и на стадион, калиакра, се получи страховит купон. Посрещането на Джулая Слоутен и Батара, пожена такъв успех, че пред тях изобщо не стоеше въпросът кой къде ще бъде и какво ще прави на следващия 1 юли. С всяка следваща година в камен вляк се стичаха все повече и повече хора с каравани, микробуси и палатки, докато около юлските утрини населението скочи до 10 000. И това продължи 11 лета поред. През 2008-а се обадихме и на автора на Джули Морнинг Кен Хенсли. Всеизвестен факт е, че Уолтан и Хенсли не се обичат особено, въпреки това Кен дойде. Изпълнихме неговото изрично изискване и за концерта му осигурихме Хамондорган, един от малкото в България. Така в каварна се събраха двама от Юрая Хип, а БТР затвориха кръга. Едновременно притихнала и екзалтирана. Публиката се потопи в този свещен момент. Ей, в един от разговорите ми стана ясно, че по едно и също време двамата с Ковър Дел са били поканени за вокалисти на Deep Purple. След набързо взетото решение от групата, очевидно не в негова поза, Джон създал своя банда, Lucifer Friends, която отново възстанови и подготвя за европейска обиколка. Важното всъщност е, че в конкуренция с басиста на Кис, Пол Стенли... Джон е спечелил съдбовната битка в живота си, грабвайки не само сърцето, но и ръката на Ирис от Хамбург. При първия си едноседмичен престой в България, на тръгване, Джон даде персонални препоръки, като започна с Наско Пенев, Наско внимавай с карането. Можеш по-добре, последва инструкцията към Кирол, Кирол, не дай да пиеш толкова много. Накрая стигна и до мен, Цонко, пожелавам на всеки град в България да си има по един Цонко. И си тръгна. След години Джон си купи апартамент в морската част на града и прекарва част от лятото тук, в Каварна. Голям негов фен е сегашният политик Валери Симеонов и телевизия Скат все още излъчва концертите от камен бряг. Сближиха се и с одушевление при поканата на Валери в документална телевизионна поредица лично да разказва за някои български общини. Световно име е в рок да представя богатствата на България. И то не в едно-две изречения. Невиждано и нечувано, но самата истина. Всеки е свободен в избора на мечти и приятели. Аз винаги съм бил с Джонни и Бъртера и избирам да остана с тях. Вярвам, че ще се справим и ни предстоят още хубави празници заедно. Изпял паметни хипърски хитове на много места из страната. Лолтън отпуши по задремалия дух на българина, с което заслужи дълбокото уважение и обичта на всички нас. Благодарение на неговото огромно сърце и батера. разбира се, посрещането на първото юлско утро на камен бряг от спонтанна сбирка на хора с общи житейски ценности, придоби смисъла на най-тъчения ритуал за вярващите в могъщата сила на свободния дух. Глен и Узе, Глен е бил твърде млад, когато Ди Пърпъл са го избрали за мунчето от групата Себас в ръка. Много близък до сърцето ми. Аз отръснах с музиката на този изключителен вокалист и бас-китарист и съм благодарен, че имах честа и щастието да го срещна, както и за многобройните ни вълнуващи преживявания през тези 11 години познанство. Всичко започна през 2005 и оказа се, че Данислава Петрова е една от големите рок-фенки, която живееше в София, но идваше за всички концерти в Каварна, познава тогавашния му менеджер Карл Суон. Така се стигна и до първото гостуване на Глен Фьюз за нова година в нашия град. Преди десетина години Глен Фьюз и менеджерът му Карл дойдоха в каварна с приятеля си Пит. Тук той се запозна с Данислава и пламна любов, израснала почти до брак. Сега живеят в Англия и кръстиха хубавата си дъщеричка Габи, на съпругата на Глен. Малката Габи явно отрано тръгва по стъпките на майка си, защото миналата година беше на фестивала в каварна. Така че съдбите се преплетоха и освен музикални, имаше и лични, и любовни истории, за които винаги ще си спомням с удоволствие. Едно от незабравимите ми преживявания с Гленфюс беше през 2006, когато празнуваше рождение си ден и забиваше в групата си на стадион – Калиакра. Тогава се Иван, басиста на БТР, решихме да му подготвим изненада. Поръчахме торта с формата на бас китара и когато свършваше ми стреятът, запалихме свещите и му я поднесохме на самата сцена, пред публиката. Според мен успешно се правеше на изненадан, защото и той ми беше подготвил подарък златният лабомбур на B Purple, издаден в 50 бройки за целия свят. Подари ми и тениска на рано починалия Томи Боулин, която пазя с изключителен респект. Оттам обаче ми хрумна идеята да направя рок музей. Зареди се лавина от събития, чакани и нечакани, но винаги красиви и запомнящи се. Например, Каварна и цари Брут отдавна са побратимени градове и по покана на тогавашния им Кмет и мой приятел доктор Величков с Гленфюс. Отидохме за откриването на спортна зала в цари Брут, кръстена на негово име Гленфюс Хол. Там той свири с бътъра за местните жители. Това беше истински шок, тъй като до момента големите звезди изнасяха концерти само в Белград. Добрата новина светкавично се разчула и в Цари брод се стекоха хора от цяла Сърбия, а и от България. Тогава Глен за първи път опита от техните специалитети Плескавица и Мешавица. Това беше един от интересните и емоционални епизоди, с които оставихме топъл спомен за сърбите и българите, живеещи в Цари брод. Глен и съпругата му са много здраво и хубаво семейство. Освен скромен и непретенциозен в битието си човек, той е импулсивен и не се побира в никакви рамки. В една от разходките ни до Калиакра през 2007 случайно попаднахме на сватба. Глен пожела всичко най-хубаво на младоженците, спонтанно хвана китарата на един от музикантите и изпя парчето Sockers of Fortune. Онемели, сватбарите замлъкнаха. Ние също загубихме ума и дума. Навръщане спряхме в село Българево. То е известно с това, че там живеят гагаузи християни, но говорят и турски език. Разказах му за техните бит и история, разходих го из центъра на селото. След като се запознах и поговори с местни хора, Глен ми каза, че за първи път контактува с такъв етнос. През 2012, когато Хюс дойде с групата си за фестивала, Каварна Рок, покани него и съпругата му на рождения ден на моята съпругата Ани. Това знаменателно тържество отпразнувахме в комплекс «Калиакрия» в ресторант «El Balcon del Mundo». Към нас се присъединиха още Саймън Райт, барабанист на Дил и Аси, Ди Си, Лорен клавирист на същата банда, както и Стив Минарди, турменеджер на групата. Те дегустираха български специалитети, но черешката на тортата сложихме, когато от терасата на ресторанта им показах гледката към Голф и Грището, Тракийски скали, в подножието на комплекс – Калиатрия. По време на вечерята тези звезди разказваха свои спомени за съвместните си участия с Дио. Тогава Глен сподели с Саймон Райт възхищението си от паметника на Дио в Каварна. Междувременно, под режисурата на Андрей Слабаков, Глен Хюс засне клипа на парчето си Хедифин. С честите си изяви той не само допринесе за рекламата на града и региона, но с водини правеше мащабен и световен пиер на цяла България. Това заслужава не просто уважение и признателност, но и почет. Ето защо Глен е почетен гражданин на Каварна. Това беше символичният знак на нашата, а и лично моята дълбока благодарност към него. И смятам, че така е редно. Защото вижте сами какво казва Глен, без никаква редакция. Обичам България, защото хората са много мили и ме посрещат с много любов. Предполагам, че в предишен живот съм бил роден тук. Живея в Лос-Анджелис от над 30 години. Обичам този град, там е думът ми. Но винаги когато се прибирам, нося частичка от България и каварна със себе си. Искам да благодаря на Николо Коцев че ми разказа за България. Хора като Боно, Мадона и моите приятели от Red Hot Chili Peppers, горещо пожелаха да се включат в кампанията за българските медицински сестри в Либия. Аз също, защото намирам състраданието и човечното отношение към другите за много важни. Всички сме деца на този свят. Някои са в беда и трябва да им помагаме. Рокът не е мъртъв, но не се и продава. Има за какво да се замислим, нали? Рок-блоковете. В Каварна има доста конвенционални жилищни постройки. През 2006 в разговор с добрата ми варненска приятелка Снежана, тя подхвърли, че няма да е лошо да облагородим и разнообразим пейзажа, като изрисуваме калканите на блоковете с ликове на рукаджиите, които са идвали в нашия град. Като така и така щеше ще да се работи по сградите, реши да ги санираме. Намерих спонсори, които подкрепиха топло и хидроизолацията. Десет години преди в България да започне национална програма за саниране, стартира нашия рок-проект за укрепване на такива панелки. Намерихме и художник от Варна Ясен, който е сред малцината в страната, специализирани да рисуват при такива екстремни условия. Направихме първия блок за няколко месеца. Премиерата беше с този народник Джеймс Дио, като естествено изписахме и заглавието на безсмъртния мухит Оли Дифър. Смаян, зарадван, трогнат. Направо не мога да опиша реакцията на Дио, застанал пред огромния си образ. Така се започна. След това се появи лика Тина Ян Гилан от Deep Purple. През 2007 нарисувахме и Джоли и Димайл Бас, китарист и лицена, на Меналор, като там историята беше доста интересна. Джоли и Ерик Адамс дойдоха за нова година, заедно с Холи Хелл, бандата която вокалистка е неговата приятелка Мария, и свириха на площада в Каварна. Димайов е внезапно легна, покосен от грип, и на самия 31 декември 2007 открихме блока с вокалиста на Менаор Ерик Адамс. На официалното прелязване на лентата доведох и петгодишния си син Георги. Беше може би минус 10-12 градуса, но дори канският студ не успя да замрази радостта и настроението на Ерик Адамс. А сега, ето и историята с Били Айдъл. Срещнахме се на стадиона малко преди концерта. Двамата бяхме с тениски, неговата със собствения му лик, а от моята греше светещата рисунка на Дио. Били Айдол се оказа голям почитател на Рони и незабавно последва оферта да си разменим фланелките. Естествено, не се съгласих да жертвам един от най-ценните си подаръци. За сметка на това обаче обещах образът му да пребива в съседство с този на Дио, върху един от блоковете в Каварна. Били Айдъл се съгласи и зави страхотно през 2007 по време на шоуто един от неговите музикални инженери ми разказа любопитен факт. На различните си концерти били Айдъл също е много различен, добър или лош, като състоянието му зависи от числеността на публиката, от нейното настроение и реакция. Когато пее лошият били, концертът трае един час, а когато е добрият не е по малко от два часа. Така че в каварна видяхме добрия. Още в началото на купона той ни изненада, като излезе на сцената с нашенското издание на Playboy и заяви, че българските жени са най-красиви. Ние си го знаем, но беше приятно да чуем и признанието на музикант от такава величина. Изпълних дадената дума и през 2008 образът на Билияйдъл намери своето място на един от блоковете в каварна. Няма как да пропусна и историята с една от любимите групи на Мариан, най-добрият шофьор на Рокаджи в България. Негови любимци са Лайтснейк. Веднъж се разговорихме за Coverdale и Мариан разпалено се зарече, че ако Лайтснейк дойдат в каварна, ще си отреже главата. Ето че и това стана възможно. В един юлски ден на 2006 и отидохме на летище, Варна, да посрещнем Ковърдейл и поредната легендарна група. Ковърдейл беше в много добро настроение, но не се появи на пресконференцията. Той по принцип не го прави. В един от многото ми разговори с Глен Хьюз стана въпрос за близкия му приятел и той потвърди, че Ковърдейл си е особнак в общуването с медиите и феновете. Преди концерта, в групата седнахме в един грузински ресторант. Соло-китаристът Дъ Голдрич ми разказа, че е свирил с дио, но бил голям фен на Ковърдейл и искаше да запише албуми с Дейвид. Направи ми впечатление, че футболната терминология явно въжи и за музикантските трансфери, когато се стигне до сериозните пари. Обстановката преди концерта беше убийствена. Фенската маса на «Лайтснейк» заприежда от всякъде, паланки, градове, държави. С тези около 11 000 души на стадиона за пореден път дублирахме населението на Каварна. Първо забиха БТР, след това големият почитател на групата Христо Мотъвчиев ги представи на публиката. И шоуто започна. Още същата вечер Мариен Закара Ковардео до летището избъдна мечтата си да се доближи живо до своя кумир. звезда, оставила и все още оставяща ярка светлина след себе си. Малко след концерта изрисувахме Дейвид Ковърдейл на един от по-новите блокове в Каварна. А що се отнася до Мариан, главата му и до ден днешен си е на мястото. До момента рисувахме само мъже и беше крайно време да обърнем внимание и на женския принос в рока. Блокът на Тая Туронен открихме през 2010 На премиерата тя дойде лично, със своя съпруг. Таля не вярваше на очите си, особено след като видя, че в Каварна бяха и нейни фенове от Финландия. Когато Бътъра дойдоха за поредния джулай, като опитен режисьор, Андрей Слабаков организира откриването на портрета на Наско Пенев и заглавието на песента «Спасение». Ще запомня този ден не само с жегата, но и с това, че за първи път български музикант се появи на нашите блокове. Вторият беше, след като Кембълът отиде на небето. И отбелязахме събитието Случал от Хиподил, това всъщност се оказа българският блок от едната страна е Наско, от другата е Кембълът. Започнат в условията на тежка зима, блокът на Джон Уолтън се пропука при сънирането и се наложи да бъде рисуван отново. Джон присъства на откриването, при едно от гостованията на Гленфилд за 6 май, в присъствието на стокици фенове. Представихме прекрасната рисунка, подпечатана със Стормбринер. От стената на един от новопостроените блокове грее Алис Купър, с името на невероятното пърче Пойсон. Но като че ли с най-голямо удоволствие, Ясен създаде монументалния портрет на своя любимец Леми Килмистър. Алеята на Рока се явява като продължение на рок-блоковете. Първият паметник в нея е на Дио, а вторият е на Георги Минчев Човекът, оказал голямо влияние върху рок-поколението в България. Каварна е единственото място в света. Където по «Стените» на самия град по своеобразен начин са увековечени лицата на великите музиканти, оказали ни честа лично да се насладим на тяхното изкуство. Вярвам, че с тези, макар и символични знаци на нашата обич и преклонение към артистите, които създават и изпълняват любимата ни музика, ние оставяме послание към хората, в чието вени тече кръвта на рок Мисля, че успяхме да изразим уважението си и да покажем че един град може да засвидетелства това, което милиони хора по света усещат всеки ден, навсякъде по света. Моят музей на Колела, една от най-интересните кметълски истории всъщност е свързана с автомобил. Това е моята служебна кола Общинското, Пежо, в което са събрани автографите на много легендарни музиканти, спортисти и актьори. Никога не съм и помислял, че колата може да служи за друго, освен за транспорт. Така беше до момента, в който през 2008 Амариан, Мариан, шофьорът на впоследствие придобилото статут на звездно возило, ме помоли да поискам от Алис Купър, участник във феста през същата година. Ей така, просто да дразне нещо в колата. Алис Купър хвана маркер и се подписа в дясна от вулана, където е мястото до шофьора. Така беше поставено началото на подвижната музейна сбирка. След подписа и на почетния гражданин на Каварна Гленфюс, колата буквално растеше, изпъстрена със свидетелства за знаменитите и знаменателни присъствия в Каварна. Може разказът ми да е малко хаотичен, но никак не е лесно да подръждаш емоциите си и да ги вкарваш в някаква хронология. Джеймс Котък барабанист на Скорпиенс, Тая Туронен, Саймон Райт барабанистът на Дио, преди това и на АСИ, Ди в периода 19831989г. В колата се подвизава и румънската олимпийска шампионка, лекоатлетката Габриела Сабо, с която имах удоволствието да се запозная на една конференция в Правец. Тя се подписа на дясната врата и оттам започнаха и спортните автографи. Сергей Бубка, Анатолий Карпов Запознат с легендата за калиакра, Карпов от дете е слушал разкази за битката на адмирал Ушаков на този нос. Като председател на академията по шах в курорта. Албена, беше наблизо и дойде да разгледа и да поднесе цветя пред паметника. Не можех да се стърпя и помолих световната легенда в шаха да уважи нашия музей на колела. Задната лева врата ми е особено мила и ценна, тъй като от 2013 на нея блестят собственоръчно изписаните имена на цяла група легендарните – Deep Purple. Те бяха настанени в голф игрището, Тракийски скали, едно от най-красивите в Европа. Иан Гилан, Иян Пейс, Роджер Гловър и Стив Морс се подписаха още при пристигането си. Шофьорът Мариан издъгна клавириста Дона Ери и преди началото на концерта се здобихме и с неговия автограф. След концерта през 2009, по пътя към калиякра, Костурица се подписа точно на мястото на панела, който е отясно на шофьора, пееки Буба Мара, заедно с вокалиста на групата Нелека Раджич. Няма да забравя как, снимайки поредната серия за филма «Снайперистът» в резервата Яйлата, Том Беринджер, с когото вечеряхме в Мидената ферма, Дълбока, също прояви желание да остави знак за пребиваването си при нас. В пежото има и българско присъствие. Наско Пенев се подписа при откриването на музея от рок-експонати в София. Любо Нейков, Краси Радков и Тончо Тукмачиев също решиха да поставят по един баръв в общинската кула и Темпест, харизматичният и тачен певец на Юрап, се разписа, когато групата беше сред хедлайнерите на един от фестивалите. Себастиан Бах, бившият вокалист на «Скид два пъти посещавал каварна, по никакъв начин не би пропуснал да се регистрира в автомобила. Сама по себе си колата придобиваше известност и стана толкова атрактивна, че когато пътувах из България дали по различни концерти, дали на служебни визити при колегите кметове, или да готвя по кулинарните фестивали, я оставях в центъра на някои от градовете и всички можеха да разгледат автографите и да се снима до нея. Любопитно е, че в колата има подписи и на двамата вокалисти на «Аксепт» от различни техни периоди от Огир и Марк Торнило. Джолин Търнър, бившият вокал на «Рейнбол», при първото гостуване с групата си в Каварна, също постави своя автограф. Там е и Джоуи и Димайо басистът на Мен Ауор, който направи от колата още поценен музей. Не мога да пропусна обаче и световната голф легенда Гари Плеер, който цъфна на задната дясна врата. Гари ми сподели, че е бил чест гост в Белия дом, в Елисейския дворец, обиколил е света, но такава чудо не е виждал през живота си. Когато през 2013 победителят от голф турнира, Volvo Мастърс, Грея Макдалал, видя колата, направо ахна, подписвал съм се на снимки, картички, голфърски шапки. Но не и на кола. Развеселен. Ирландецът изписа името си и така задната вясна стана голф вратата. Друг от автографите е на човек, който живее и работи на хиляди километри от България. През лятото на 2015 е един от най-популярните индийски актьори Шарук Хан, тук, на носкали акра, снимаше филм на Боливуд. След финалните кадри каза, че много е слушал за колата. Показахме му я и Шарук в любопитство разгледа автографите. А след това, изпълнен с респект, изписах и своето име. Той беше и последният. Може би това е единствената кола в света с автографи от величия, които се радвали милиони. За нас е чест, че са се возили в нея и са ни дали възможността да се докоснем до тях. Съзнавам колко често употребявам думата легендарен, но аз говоря за хора, не просто случайно и за кратко докоснали върха. Доказани, оценени и уважавани от света, техните постижения ще останат в историята. За това с казвам, че това съкровище, тази реликва е оставена да ръшлясва. Че К.О. Цонев Кметълски истории, редактори – Димитър Генчев и Мартина Генчева. Иллюстрации – Иван Савков. Дизайн на корицата – Константин Генчев. Снимки – Красена Ангелова. Коректор – Снежана Бушнакова. Предпечат – Иляна Карагиозова, Българска. Първо издание. Формат – 60x90. 16 печатник Оли 10,5. Ачпи – 4. Ити – Ме. ISBN 9786191642175 София, Ул, Кракра, Н20, Тел, 02-9438716, Факс, 02-94380 и имейл, и мейл, Офайкат ентузиаст, Бик. Книгите на Ентузиаст може да закупите с отстъпка от Ачпи, Букстор, Ентузиаст, Бик, Печаталия в спринте ОООД.